Onda iziela, saioan badakizue, aste buru danborrak entzunen direla, donostian, danborra da, San Sebastian eguna, ospatuko baita. Guretako berbai pagaldeko jendearen zatez, takigu xusien zer den olako besta, ikusten ditugu irudiak, eta batzuk suertea ere, ukan du, dugu haratu joaiteko, eta danborra da, hon beste entzuteko. Gurekin dugu, auzapeza zapesa, eh? gurekin, beraz, Juan Carlos Izagire, Ongi etorri zuri. Barkeskarik asko. Orduan esplika zaku, esplikatu utoi gure entzuleari zertan e, importantea den, zertan garrantzitsua den danbora da e, Donostian. Berba Donostiako bestak baino aizere gehiago eztehala. Bai, ni gustatu dut direla igual errotuenak dauden horrien festak Donostian. Eta esango nuke ere, iparaldeko Euskal Herruita Arrazkok ere, sautzen dituztela, ze ikusten dira, batez ere, bueno, baia, baiona, biharri txinguruko jendea inguratzen dala. E, da festa bat oso erratzen gure historiarekin, eta da festabat oso parte hartzatea, jende asko pastatzen dut lako, 5.000 aurratzen dira aurren zamborra baina geho beste 8.000 persona bat erratzen dira zamborra da ezberdinetan, eta da benetan e, sentitzen dan festa bat, benetiki e, barrupik bizitzen dan festa bat. Hori mm. hori hasiko da igande gaurdiriarekin, ez? Hori da? Bai, e, beti hogeia da San Sebastián eguna, ez praktikatzen da, gaueko 12 eta lehen illa Le Cubajara hasiera e, ofiziala egiteko itsartetan konstituzio e, plazan aldesarrean. Mm. E, gaur egun auzo gehienetan badaude danborra da, baina ofizialki egilea da baldezarrean egiten dela pasan, gaueko amabitan eta dira hori tala ordu hori e, tala ordu horietan ordu guztietan gau edo egunez danborra da izaten dira kaleran e, kartez berdina kantoratutakoak ezoziedadeak eta hainbat taldek eta gero baizten da ofizialki ba gaueko amabitan ogegian ba Oficialki Konstituzio nere, baina egitea da, besta ere egiten dela baina. Hmm. Eta zer, zer mereiximendu izan behar da, danborra da jotzeko eh, donostiako kar karriketan? Nik uste, danbora jotzeko eta ondo pasatzeko ez dala zer berezitia behar, eh, ondo pasatzeko gogoa berberik ez. Hmm. Eta nik uste, donostia etortzen den edozein egun horretan, eh, kontuatzen daneako, ba, salto karagoela kalean, eh, kantari, Eta Makilla bajatzen badio eskuan konturaatu gabe ere danbora jotzen ariiko da. Hmm. Gauza bada e, taldeak elkartzeak atzeratzen direnean ba nahiko ensauak egri dituzte aurrean, e, aurretik baino egilla da festa, asko e, libra libragoa behardura izan eta bada ere. eta ozeinek e, jodezaala jo dezakela tanborra ohita la laboru horietan, E zen kaletan. Aurten gainerat eta joan den urtean ere funtziaane eh? bi tokietatik Danborrada ikusteko posibilitatea emaiten duzue eta zozketan sekulako jendeak emandu izena. Bai eh, pentsatu genuen eh, gobernuan sartu eh, binneean babaudealeku berezi batzuk eta ikono bihurtu diena danborrada ikusteko eta beti ego ni zangerea ba edo edo gonbiatuak baino zergatik ez irekileko hauek ba eozin herritarri eh Ordun horiek izaten dira konstituzio plazan liburutegi zarrean horregoteko aukera eman eozin herritarri eta ja iaz egin genuen eh bandera ijotzeko momentuan 19an gabeko 12tan eta 20an bandera jaisteko momentuan konstituzio plazan ere ba, aukera eman egin gehingen uzosketa bat apuntatu ziren guztien artean, eta hauzen zabaldu deu, beste aukera bat, bioietatik aparte, hau tanborrara azten denian, eguardiko amabitan hogegian, ba, udaletxetik ikusteko han egiten dan e, e, eguardiko amabitan, ba, formazioa e, ume guztiena. Hmm. Eta ba, ijendia erantzuten dugu zondo, momentu honetan daude laumilla eta taspirun persona apuntatu direla, Baino, baino, danak ezin dute ikusi, <gülüyor> eta orduan, e, emeretzi gabian, hogeita e, amar, iur hogei, e, e, hogeita amar, baino, bakuitza jonditeke lagun batekin, irugoi pertsona zartuko dia e, alderdi zarreko konstituzio plazan, <gülüyor> beste irugoi pertsona zartukoia, hogei diangagueko dian, hamabitan, eta urtan borrada ikusteko, hogei diang, oardian, ba, sosketatuko dia, ba, berroita sortzi pertsonentzako e, lekua. Mm. Erraso. Baia, tal Bai, bai, bai. Eh, Erraso soindira aipagarrienak eh, San Sebastian edo Donborrada besta horrendako. Bueno, eske danak dira, eh, oso osopolitas e, e, eh egillara momentu intenso en la gaueko de txikela amabitan eh eta gaueko amabitan eh ogeian, baino gehu auktan borra da, eguardikoa maritan ere, oso polita eta jende izaten da. Baino esaten dut berriro ere, erozein ordutan, oizek ordubitan, lauetan, zazpitan, ata atendia, e, momentu do, dan da berriak, eta horun, horita lau ordu horietan, ez da izango e, auzo bat, dan e, borra da bat, dihidu edo lau, ez duten atestilatzen bere kaleetan. Hor ni etorre nahi duenari, ezazpeko lazai, prezeteko goarekin, eta eo zein lekutara jun da, la batekin labatekin da, eta jendearekin ondo petarteko gogoarekin. Mm. Juan Carlos, izagirrezuk, zure mementorik guztukuena, zein da? Eh, bueno, nik gara horrein alkate izan da, <risa> ba, egon <risa> e, behar det, eh, lana egiten egon behar izaten det, eta hor du, ba, bueno, ba, azta enten diar bat. Detsako, igoera momentu oso politi izaten da, mertzako. Mm -hmm. Oso politietzaten da ere goizeko zaztikaldian atatzen diren hainbat amorra da. Zerzate, bueno, orkuntatzen da jende bat igual gau pasan ibilidana eta beste jende bat ba, jeiki beharria dagoena. Eta geho, e, bueno, oso da ere umen, na. Umentan borra da, bai eiten dana amabitan, Eta bai eiten dana antigo hauzoan, arratzaldeko bostetan, hogegian, e, aurrekin, Eta inkluso emere gaueko haueko amabia baino denu, oiten da aldezarrean, beste tamborra da bat, e, piskate horretegin, normaletik kanpo e, aldezarreko umeekin. Horek ere, poik ezaten dira, zatik umeak e, txiki txikitatik nola bizitzen duten e, ikustea, harrigarria eta e, zirrigarria ere bada. Mm, hori da. Ba, beste partera pasatuko gira orai, e, eta aipatuko dugu 2006 donostia kultura hiriburua izanen dela, Zertan ziste, zertan dira lanak eta xedeak? Bueno, momentu honetan, e, duzen momentu oso politan gaudela, e, horien dela denbora gutxi, pasaba egoitza berria e, eazo kalera, leno bomberoak zeuden eraikinera, hor dune eokiten e, adibira baleku e, ireki bat eta undi bat eukitzeko e, herriarren aurrean, Gero zuzendaritza berri ere e, jarria dana lanean, e, iaien atizian ja lanean. Eta momentu honetan, aririen ara e, pizkate gauzatzen proiektua irabazizuna dauzak konkretuetan. Eta martxoako aukestuko dute ja proiektu kulturalaren e, zehazpen guzti Eta gaude, ba, bueno, ba, ilusinatu bat, zeh aurten ja bizuolizatuko bat 20.000 noan iritsikoan eta zer izango da este momento unean gaudela instituzio guztik eh, ilusio gaude horretan eta ni ustet hau aukera badala ez bakarrik Donostiarentzako baizik eta Euskal Herri guztiarentzako gure kultura esautaratzeko eh, Euskal Herritik kanpo Europa guztian eta baita ere nola ez ba beste kulturak eh, kartzeko, eta elkar lan bat eta elkar trupe bat egiteko Azkenik, Juan Carlos Izagirre, eh, igeldo auzoa ide, independente izaiteko aukera eman da, erri ta geri, erri galdezketa bati esker, gehiengoak guak bai eman du, baina, hor, eh, oh, oposizioak dudan emaiten du, erreferrandu eh, moren balioaz, zer dio zuzuk? Bueno, guk, ja eh, aurkeztu genu nian, gure kandidatura, hau tuzkometara, 2000 20. 20 jatengen duen guk diskustu egon dela errespetatzea ziona. Ugutzen dugu e, erabakitzeko eskubidea aplikatu ba, behar dela maila guztietan, baina egilla da ez dela Donostiko udaretsiak hartzen duen erabakia, baizik eta Gipuzkoako diputazioa. Horren gipuskako diputazioak e, onartuzun erabakitzun e, konsulta bat egitean, konsulta horren emaitza ba garbiak izan tzien desanexioaren independentziaren alde eta e, foru de zerto baten bitartez, e, independentsia bezan ez zilioa, mantzioa, Guk ezan genuen horrolakoa geztatu ezkero, bera erraztatuko guenula, baina egila da gehien goa plenoan e, aurka posizionatu dela eta eskatu duela e, epaite egitan bertan bera guztea diputazioaren erabaki hori. E, Guk obligatuta gaude gobernu ezela egitea e, plenoak ezkatzen duena, baina ez teo kompartitzen, ba, epaite bukatu beharra gerabaki guztiz demokratiko bat. Gure ustez, herri bakuita izan behar du nahi duena, eta kubeatu berritu bere rekurtsoa nahi du nerara. Eta horrola nahi baldin madu igeldok, ba, gure ustez, errazperatun darko ditzateke, eta prinzipio onarrizko kontekto demokratikoa badela usten dugu. Utxiko zaitut, eskerzent zaitut gure emanaldian parte harturik Juan Carlos Izagirre. Beraz biot biotzetik besta on, kasu mozkortu gabe. Bai, eta ba, bakiz ber goberatu hasawete, osea que ne dessenian no etorri. Vale, eskaik asko zu. Bai, mire esker zuri.